Şura Suresi surəsi bismillahir rahmanir Allahım adıyla. Sin, mim, bunlar aydın kitabın ayələridir. Onların iman gətirmədiyinə görə, özünü həlak mə edəcəksən? İnnə şəhnü nəzzil السَّمَاءُ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ بِئِذِ اسْتَسْئَلْتُكُ الْغُيُوبَ لَهُمْ أَلَا بِأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ Mərhəmətli Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Fə qad bihi Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxəriyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir. Əvəllə mirəv <Gülüyor> ilə ərdi kam anbatna Yoxsa onlar yeryüzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlər <Nlülüyor> İn fi zalika laayatan və ma kana Həqiqətən də bunda bir əlamət vardır <Gülüyor> Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı. Və inna rabbaka lahu'l-azizur-rahim. Sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. وإذ نادى ربك zaman Rabbin Musaya demişdi. Get o zalım qövmün Firun xalqının yanına. Onlar qorxmullarmı? Qala rabbi in ən yükəbbibun və yədiqu sadri və la yəntalqu lisani fə ərsil ilə Hərun Musa dedi Ey Rəbbim qorxuram ki onlar məni yalançı hesab edələr belə olduqda ürəyim sıxılar dilim də söz tutmaz buna görə Aruna da vəh göndər. Wala hum alayya Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Qalakalla, fa bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Allah dedi Xeyr, bu mümkün deyil İkiniz də de möcüzələrimizlə onların yanına gedin Şübhəsiz ki, biz də sizinliyik Hər şeyi eşidirik <gülüyor> Firavunun yanına gedib deyin Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. En İsrail. İsrail. oğullarını bizimlə birgə burax. Qal əlm və dedi. Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb Oya başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı? وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ فَعَلْتَ pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. قَالَ فَعَلْتُ هَا اِذَوْ وَأَنَ Musa dedi: Mən onu edəndə nadan olmuşam. Və farrətü minkum Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. Və tilka ni'matun tamanna alayya an 'abatta bani israil. Başıma qaldığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Firavun Rəbbi nədir? Qala Rabbü s-səməvəti vəl-ərd və mə in kün tüm məqinim. Musa dedi, əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, köylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Qala li mən həvləhü ələ Firavun ətrafındakılara dedi: Onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Qala Musa dedi: O sizin də ulu babalarınızın da Rəbbidir. Firon dedi: SİZƏ GÖNDƏRİLMİŞ BU elçi SÖZSÜZ Kİ DƏLİDİR. Əgər <gülüyor> anlayırsınızsa, bilin ki, O şərgin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, O şərgin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Qala le-i nittəxadta iləhen gəyri ləəcələn nəkə minəl məscunin. Firon dedi, eğer məndən başkasına staiş etsem, səni məhbusların yanına atarım. Qâle əvələ uciqtüke bişəyim mubin. Musa dedi, və səni açıq aşkar bir şey göstərsem necə? Qâle fəəhti bihī in kümtə minə s-sədiqin. Firon dedi, eğer doğru danışanlardansansa, göstər onu. Fəəlqa əsahu fəizə hiyə thubanun mubil. Musa əsasını yere atınca, o derhal dönüp açıq aşkar bir ilana çevrildi. Vən zə yədəhum fa Əlini qoynundan çıxardan kimi o baxanların gözü qabağında ağ qapbaq nur saçan bir əl oldu. Qala lil mala'i ətrafındakı zadəğanlara dedi Həqiqətən də bu, bilinçli bir sehirbazdır. Yuridu ən yüxricəkum min ərdikun bi sihrihi fəmədə O öz sehri sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Qalu ərcih və əxahu və bəəth fil Onlar dedilər Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki bütün bilikli sehirbazları sənin yanına getirsinlər Beləliklə Sehirbazlar belli bir günün müeyyen edilmiş vaktında toplandılar. Cemaate değildi. Siz de yığışırsınız mı? Eğer sehirbazlar galip gelseler, Ola bilsin ki biz de onlara tabe olaq. Sehirbazlar asharatu gələn kimi Firona dediler. Eğer qalib gəlsək bize mükafat verilecek mi? amwa innakum idall min al muqarrabin. Piron dedi, bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Qalə Musa əl-qvmə Musa onlara dedi, nə atacaqsınızsa atın və alqahuhibaləhum və insiyəhum və onlar iplərini və əsalarını yerə atıb fironun qüdrətinə and olsun ki biz qalib gələcəyik dedilər və alqamūsəa sonra musa əsasını attı, Və əsə onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Sehirbazlar ulqiya sihrətü sajidin. Qalū səcdiyə qapandılar və dedilər: Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. قال آممتُمْ لَ قبلَلَ أنن آدَنَ لَكمْ إِ لَكَ بكُم الَّ عَمَكُ الصحرَ فَل سَفَتَمون لَقَطِعَ أيذَكُم وَجُلَكُم مِن خلِلَافِ وَلَ أصَِبًاكُم جمَعين فِرُنددِ Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman mı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpas kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Qalū lā ḍayr innā ilā rabbinā Onlar dedilər. Zərər yox. Biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq. Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını ümid Biz Musaya qullarla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhd etdik. Fəərsələ Fir'aunu fəlmədəini həşirin. Firon, şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi. İnne həulə ilə şirrdimətun qalilun. Ve innhum lənələ gəidun. Ve innhələ cəmiğun həzirun. O dedi, bunlar kiçik bir dəstədir. Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq. Biz o zalim tayfanı bağlardan və çəşmələrdən çıxartdıq, xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq kəndərik və öyrətdik biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik bəətəbəuhum müşriqin günəş üfüqdən qalxarkən firavun öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar bələmmətrə İki cem'an qala ashabu dəstə bir-birini görəndə Musa'nın səhabələri biz yaxalanacağıq dedilər rabbi musa dedi xeyr rəbbim mənimlədir O mənə doğru yol göstərəcəkdir. Ve Biz Musaya əsanla asanla vur vur vəh vahhetdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı. Və hər biri nəhənc bir dağ kimi oldu. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّا الْآخَرِينَ O birilərini də ora yaxınlaştırdıq. وَأَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ أَجْمَعِينَ Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ O birlərini isə suya qərq etdik. İnne fi Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi. Əgəgatan sənin Rəbbün qudretlidir, rəhimlidir. Oatlu <gülüyor> Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. İn qala Bir zaman o öz atasına və tayfasına nəyə ibadət edirsiniz demişdi qalu na'budu asnama fana dhalla laha onlar dedilər biz bütlərə ibadət edirik və onlara tapınmaqda davam edirik ale hal yasmaunukum id o dedi onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi au yafaunukum au yadur Yaxud size xeyir vəyə zərər verirlər mə? Onlar dediler, xeyir, ama biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük. Qalə əferəəytüm kuntum ta'budun Entüm və əbəəukumul əqdamun O dedi, siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Həm siz, həm də ulu babalarınız. Fə inəhum ədun li illə rəbbəl ələmin. Ələmlərin Rəbbindən başqa, onların hamısı mənim düşmənimdir. Əl-ləzi xalqani fəhüvə yəhdin. O Rəbb ki məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir. O Rəbb ki məni yedirdir və içirdir. O Rəbb ki xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir. O Rəbb ki məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir. Valləzi O Rəbb ki haqq-hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram. Rəbbiməb li Ey Rəbbim Mənə hikmət ver və mənə əməl-i salihlərə qoğuşdur. Və cəalli nisana sidqin fəl-əkhirin. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim diyə, mənə yaxşı əb qismət ilə. Və cəalli min vərtəti cənnətin na'im. Mənim nəyin bağının varislərindən idi. Uğfir li abi innahu Atamı bağışla. Çünki o azanlardandır. Wa Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O günkü nə var dövlət, nə də oğuluşaq bir fayda vermeyecek. إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar. Am bur rizətil cehəmmul də azğınlara göstərilər. Onlara deyirlər: "Hanı sizin sitayiş etdikləriniz Allahdan başqa pənah apardıqlarınız. Onlar sizə kömək edə bilərlərmi? Yahud özlərinə köməkləri dəyə bilərlərmi? Yaqubuki bu Onlar azğınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. İblisin bütün əskərləri də habelə. Qalû və hüm fīhə yaxtasimun. Təllâhi in künnələ fī dələlin mübīn. Onlar orada öcətləşərək deyərlər. Allah'a and olsun ki, biz açıq aydın azğınlıq içindeydik. İz nü səvvikum Rabbil ələmin. O vaxt ki, biz sizi ələmlərin Rəbbinə tay tuturdu وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bizi ancak günahkarlar azdırdı. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪ينَ İndiyse bizim ne şefaatçilerimiz, ne de bize canı yanan bir dostumuz var. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq. İnne fi Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ Həqiqətən səmim Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ Nuh tayfası da elçiləri yalancı saydı. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ O vaqt qardaşların Nuh onlara dedi: "Məyyar qorxmursunuz? İnnilakum rasulun aminun. Təqəlləllaha və Həqiqətə, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. أسألكم عليه من أجرين إن أجري إلا على رب العالمين. مَنْ بُنُنْ أَوَزِنَا سِزْدَنْ هِيچْ بِرْ مُكَافَاتِ إِسْتَمِرَمْ مَنِمْ مُكَافَاتِمْ أَنْكَقْ أَلَمْلَرِينَ رَبِّنَا أَيْتِرِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ دَنْ قَرْخُنْ وَمَنَا إِخَاءَتْ اَدْنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ Qalə və mə ilmi bimə kənu yə'məlun. Onlar dedilər, sənə ən rəzil adamlar təbi olduğu halda, biz sənə inanarıqmı? Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. İn xisəbuhum illə alə rabbiyləu təş'urun. Onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə ayətdir çaş başa düşdük. Wa Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Qalulu illem tantahi ya Onlar dedilər: Ey Nuh Əyr dəvətinə son qoymasan mütləq daşqalaq ediləcəksən. Qala rabbi Nuh dedi: Ey Rəbbim, qövmüm məni yalançı hesab etdi. Faftah bayni Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. və men məhu Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik. Umma ağraqna ba'dül baqin Yerdə qalanları isə suya qərq etdik. İnne fi zalika Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Va inna rabbaka lahu'l-azizur-rahim. Həqiqətən sənin Rəbbin qudretlidir, rəhimlidir. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi. Məyyər qorxmursunuz? İnni ləkum rəsulun Həqiqətən mən sizin üçün eytibar etməli olduğunuz bir elçiyəm Fəttaqullaha və ati'un Allahdən qorxun və mənə itayət edin Və mə əsəlukum aləyhi min əjrin in əjriyə illə alə Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq ələmlərin Rəbbinə aiddir. Əcəba siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamət mi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? Əcəba siz hər təpədə əbəs Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökumdar kimi yaxalıyırsınızmı? Allahdan qorxun və mənə itayət edin. وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ Bildiyiniz neymətləri sizə verəndən qorxun. Əməddəkum bi ən'amin və bəninə və cənnətin və uyun. O sizə heyvanat və oğuluşaq verdi. Üstəlik bağlar və çəşmələr də əta etdi. Ənni əxafu aləykum əzəbə yəvmin azim. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Qalu sawaa'un 'alaynā aw Onlar dedilər. Bizə öyüd nəsihət versən də verməsən də, bizim üçün birdir. In hādhā illā xuluqul l-awwalīn wa mā naḥnu Bu, yalnız və yalnız əvvəlçilərin adətidir. Biz əzaba düçar olan da deyilik. Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. ki, bunda bir ibrət Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhəmlidir. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينِ Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحُمْ O vaxt qardaşları Salih onlara dedi, məyər qorxmursunuz, Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ على bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. أَتُرَكُّونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ? Meyə siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız fi cennetu ve ayun ve zuruun ve akhlin telnaha hadim Bağlar ve bulaklar içinde əkinlər ve yumşaq meyveli xurmalıqlar içinde arxayınlıqla qalacaqsınız? Ve tanhituna min el cibal Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz. Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Və la Həddi aşanların əmrinə tabi olmayın. Onlar yeryüzündə üzündə fəsad törədir və özlərini günahtan təmizləmirlər. <gülüyor> Onlar dedilər: Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən. <gülüyor> Ma enta illa Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Eğer doğru danışanlardansansa bize bir mucize göster. Qala hadihi naqatun laha siddu ve lekum siddu yevmen <gülüyor> ma'lum. Saleh dedi. Mucize bu dişi devedir. Onun da sizin de müeyyen edilmiş vakitlerde su içmek hakkınız vardır. Bir gün o su içməli, bir gündə siz içməlisiniz. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayaq. Onlar dəvənin diz vətərini kəstilər, sonra da peşman oldular. Axadhumul azab in fi zalika onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ Həqiqətən sənin Rəbbin güdürətlidir, rəhimlidir. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتٍ الْمُرْسَلِينَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوتٌ أَلَا تَتَّقُونَ Lut tayfası da elçiləri yalancı saydı. O vaqt qardaşların Lut onlara dedi: "Məyyar qorxmursunuz? İnni lankum rasulun amin." Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. "Taqullaha Allahdan qorxun və mənə itaat edin. "Wa in ajri illa ala Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ətətun zikran minəl-aləmin ətədurun mə min Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir? Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınları tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Qalū la in lam Onlar dedilər: "Ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan." Qala inni li'amalikum minəl qalīn. O dedi, mən sizin əməllərinize nifrət edənlərdənəm. Rabbinə cini və əhli məyəməlun. Ey Rabbim, mənə və ailemə onların tuttuqları iştən xilas et. Fənəcəyna hüvə əhləhü əcma'in. Biz onu, və onun bütün ailəsini xilas etdik illə acuzan fil gabirin geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa sonra da o birlərini darmadağın etdik وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَر۪ينَ Biz onların üstünə taşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. İnnə fī dəlikə lə və mə kənə əkfəruhum məminin şübhəsiz ki bunda bir ibrət vardır lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi inna rabbaka lahu wal azizur rahim həqiqətən sənin rəbbin qudretlidir rəhimlidir Əhkə əhlidə elçiləri yalançı saydı. ələ O vaxt Şüayb onlara dedi: "Məyyər qorxmursunuz? İnni ləkum rusulun əminun Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. أَجْرٍ, Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq ələmlərin Rəbbinə aiddir. وَزِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Ölçüye tam riayet edin və əksi ölçənlərden olmayın. Düz tərəzi ilə çəkin. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ İnsanların əşyalarını əksi verməyin və Ve yeryüzündə fəsad yayarak pis işlər görməyin. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ سİZİ VƏ ƏVVƏLKİ NƏSLƏRİ YARADANDAN QORXUN QALU İNƏMƏ ƏNƏ MİNƏL MƏSƏHHƏRİN ONLAR DEDİLƏR SƏN YALNIZ VƏ YALNIZ SEHİRLƏNMİŞLƏRDƏNSƏ وَمَا أَنْتَ إِلَّا də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ Əgər doğru danışanlardansansə göyün bir parçasını ÜSTÜMÜZE endir. Ələ rəbbî a'ləmu bimə dedi. Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir. Onlar isə onu yalançı saydılar. Və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Əqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır, lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Fa inna rabbaka lahu wal azizur rahim Haqiqatan sənin Rəbbən qüdrətlidir, rəhimlidir. Şübhəsiz ki, bu aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir. Onu به ruh cebrail indirdi senin qalbinə ki xəbərdar edənlərdən olasan. bilisal in arabin bu quran açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır. Məyər, İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmə? Və ləv alə bağdil əcəmin fə qərəəhu biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik və o bunu onlara oxusaydı yenə də ona iman gətirməzdilər ədəlikə biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salırıq La yu'minun al Onlar ağrılı acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar. Ve'tiyuhum bagtatan ve onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir. Ve yaqulu hal nahnu Onlar deyəcəklər, bizə mühlət veriləcək mi? Yenə də mi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər? Əfərə eytə immət tə'nəhüm sinin, Əməcəəhüm Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək, sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə, onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəx edə bilməz? Və mə əhlətnə min qaryətin illə munzirun Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik zikra və mənnə könnə zərləmin. Xəbərdar edənləri də öyüd nəsihat vermək üçün göndərdik. Biz əsla zalım olmamışıq. Və mə tənəzzəlat bihə və mə yənbəğiləhum <gülüyor> və mə yəstətəun. Qurani şeytanlar endirmədi. Onlar buna layiq değildilər və bunu bacara da bilməzlər. İnnehum ani s Çünki onlar vahyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər. Ale Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə, yoxsa həzaba düşər edilənlərdən olarsan. وَاَذِ ذِعْشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ən yaxın qohumlarını qorxud. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al. onlara qarşı təvazökar ol. وَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ Əgər onlar sənə ası olsalar, de: Şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam. və təvəkküləl Qüdrətli və rəhəmli olana təvəkkül et. O sənin namaza duranda da görür secde edənlər içində hərəkət edəndə də innahu huvas-samiul-alim həqiqətən də o eşidəndir biləndir hal unebbiukum ala şeytanların kimə nazil olduklarını size xəbər verim mi tanazzalu ala Onlar hər bir yalancıya və günahkərə nazil olanlar. Şeytanlar vəhddən eşitliklərini kəhinlərə təlqin edirlər, halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır.. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar uyar. Əlm tara ki onlar hər vadidə vəil deyil gəzir və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar. لَّالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَدَرُون تكن إيمان sahibi olup hayırhas ameller eden Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlar isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər.